que bé, que, dis, que disciplinats tu parlant d'una efemèride que tenim a la porta no va dir, a dir la cantonada però és que està molt més a prop que a la cantonada demà passat se celebrarà el dia de la societat de la informació, de retrucar el dia d'Internet, el dia mundial d'internet doncs mira, seria com el sant patró d'aquesta secció? Sí, sí més farem, festa. Més. farem festa Sí, clar, això segur si <laughs> sí, més no de la secció del programa no, eh? les coses com són Val la pena fer un recordatori de quan va començar internet i de com ens ha canviat la vida des d'aleshores? Em, em, em som plenament conscients de com ha canviat la vida de les persones amb, amb molt pocs anys? Jo no sé si ha canviat la vida, el que sí que ha canviat és el modo de veure de la nostra societat, no? Eh, I internet és un ser que va canviant a poc a poc i que va evolucionant. Lo que sí que ens ha canviat la vida potser és la part de seguretat i, i de de control que ja mm hi -hmm. arriba a haver sobre la xarxa i que no tindria que ser, no? No ho sé. Aquesta, de fet, és la reflexió que es fa amb motiu d'aquest aniversari o d'aquesta celebració que va instaurar les Nacions Unides ara fa quants anys. La seguretat. Sí, hi havia un reportatge molt interessant a Arte sobre la contrahistòria d'internet. Què vol dir sí. la contrahistòria d'internet? Vist per alguns dels actors i, sobretot, la, la part que avui en dia doncs, eh, molta gent està venent màquines de control i molts estats estan controlant i al final et preguntes si els teus comptes són privats, anònims eh, mm. totalment públic les teves contrasenyes estan en mans dels governs dona que pensar eh? -do. i nosaltres que ens pensem persones anònimes moltes o, vegades. O espai de llibertat, no? Exacte, o okay. que internet és un espai de llibertat, tot i que cada vegada n'hi ha més entitats polítiques, com deies tu, que estan provant de... Estan provant, no, o estan controlant ja de cada ui els nostres moviments per la xarxa, o tenen informació de primera mà per part de certes companyies, no? Mm. De totes maneres, és cert, també, que tenim una certa sensació d'impunitat, només que veure alguns comentaris anònims a la premsa del país a través de les xarxes, de, doncs això, de, et penses que estàs a casa de que ningú et veu i que, per tant, doncs, tu pots firmar com a qualsevol cosa sense, uh -huh. sense que respongui a cap nom real i et penses doncs, que ningú pot arribar a descobrir-te i, i, i vas ben narrat: no? Sí, perquè generalment a aquestes publicacions, a més a més, es veu l'IP. Mm. Tot i que la gent pensi que no deixa arrastrar, sí que deixa arrastrar. I no dones un correu electrònic correcte, però dones la teva IP que és encara més esclaridora i, i de la ToRA <ríe> que, que no pas un correu electrònic, de, tot i que sigui amb nom, nom personal. Però de la Tora sempre i quan pues, hi hagi un requeriment judicial que la companyia telefònica... Pues, la... Te, te, te la transformi en un número de telèfon sí. i un titular no? sí, però que, si és que la gent pensi que, que se la pot localitzar en un moment donat aquí gent que vol saber coses de vosaltres de la oh. vostra intimitat quants anys fa o des de quan esteu a internet? amb què vol començar? ospa eh... bueno. ja, ja, eh, des d'aquí internet existeix quasi és jo diria que abans del 92. Va... Abans del 92, sí? Jo em sembla que des del cosa, 95, sí. si no recordo malament, vaig començar a trastejar... Em sembla que hi havia els e-mails, començàvem amb els e bueno, ja, ja de fet abans trastejàvem aquella infobies i coses d'aquelles que encara no es considerava internet com a tal. Mm. Però els PPSs. Sí. Exacte. I després, més endavant, doncs alguna pàgina web que hi havia... Però sobretot per temes professionals, no? Sí, no sí, cares. era per feina. El Yahoo, el Yahoo, quan encara era texte. El Yahoo era text només? Era text. només, sí. Bueno, no me'n me recordo jo d'això. Aleshores les pàgines guapes només eren text i després van aparèixer els gifs. que ja, veritat que es movien. Que es movia tot i feia molt mal, molt mal als ulls. I aquelles pàgines que costava tant que es carreguessin i pensaves, això si fos ràpid potser li trobaríem la utilitat però vaig més ràpid sí. amb una enciclopèdia que no pas buscant per aquí <ríe> és veritat, bueno, abans és era una... lentíssim sí que és veritat eh, això és una cosa que ha passat eh, moltes vegades no? i aquells mòdems nyec, nyec sí. sí. bueno, sí, sí. el, el soroll del mòdem és molt característic sí, sí vaig són recordar. coses que han anat evolucionant el 92 al 95, a través del correu electrònic va ser el primer, el primer que va obrir? no que anem quan anem crònic, a l'Electronic em sembla que va arribar més tard 95, potser 96. Ah. Mm. No, el 96 no, 96 ja n'hi havia segur perquè jo en tenia el 96 i, i... Sí. sí, jo tenia un Hotmail que, que ja no tinc, però bueno, tenia mm. un Hotmail va ser el primer que vaig obrir sí. mm. que tiempos, ¿Qué tiempos? Sí. I, i utilitzar el Messenger jo vaig començar amb ICQ amb el o què? l'ICQ, sí, que és el, el que primer. estava de moda en aquell moment Eh, perquè, perquè us feia servir a nivell internacional a ICQ, eh, que era un mes, una mena de messengerger, eh, una mica Internet chat sewing, uh, sí. una cosa aix, mm -hmm. que permetia de, de dialogar a distància amb d'altra gent i de tindre tipus, un messenger mm -hmm. I després el DF d'Internet. Oh, el sí. RF va estar moltíssim anys, moltíssims. Sí sí sí sí. he es que conegut moltíssima gent molt interessant allà a, quan estava a Barcelona era un gran mitjà de comunicació per ser, per ser per, per, precisament per això con, considerava el principi de Twitter que Twitter ha evolucionat en, en moltes coses però el principi de Twitter era bàsicament un IRT però en una pàgina web un, un què? Un, i, el IRC era un, un Twitter, o sí, sigui, al contrari, un Twitter era una mena de IRC, alguna mm -hmm. pàgina web. Bueno. Era l'inici dels chats, els chats de de HTML que no recordo al principi de Twitter. Al principi de Twitter avies de refrescar perquè sortissin els missatges. És que ha canviat molt, eh. F5, F5. Sí, i al principi sí, no, no hi havia com ara el scroll que van apareixent nos Twits. No, a Twitter al principi del tot només era una mica de texts i anaves refrescant. Llavors, els chats d'aix te de millaquets que hi havia en el 95-96 eren igual. Avias d'anar refrescant perquè sortissin els missatges de la resta de gent. No han passat ni 20 anys. Eh? I, i no. utilitzaves el IRC. Sí, el IRC era el programa per llegir els IRCs, els IRCs, imagineu que són sales on la gent pues, eh, entraves en una sala i tenies tota una sèrie de gent i creaves un gran diàleg. A, avui el comparable seria el WhatsApp, aquests mm. que utilitzeu WhatsApp molt intensament eh, o amb missatges privats, perquè mm. també hi vin solen les privades o amb grups o amb grups públics, el doncs, eh, el Mirker això, el, que que el el WhatsApp és sobre mòbil i en l'altre necessitaves un ordenador i un programa, un programa bien servido que et permetia de llegir aquestes sales i de portar diferents finestres amb els diferents diàlegs que tenies simultanis. Mhm. Em nido. De mi ara els col·leges ens ensenyaven a, a programar en Basic. Bueno... I... Això és anterior a l'internet, eh? Sí, home, jo... Ei, que jo he arribat a fer-ho, eh? Jo... Jo miqueta, de... i no en tenia per què servia jo, eh? Ja t'ho dic. Sí, la programació doncs pues 82, 83. Mm. Sí, sí. Són la que ha de tenir d'huit anys. Quan Tenim que fer alguna cosa. Sí, sí. No, no són tan grans, veritat que no, Noemi. no, i No, gens. Gens, gens. Home, de fet, per moltes persones, i aquí m'incloc, el primer contacte amb internet real va ser a través de la UOC. A través dels estudis virtuals. Bueno, és una bona manera d'entrar-hi, els mm -hmm. estudis virtuals. És una manera d'entrar com una altra? Sí, sí, sí. No, no, és un... I ja, avui en dia els campus virtuals han evolucionat... Moltíssim, moltíssim també. Eh? Moltíssim, -hmm. és, és increïble. Però, bueno, també tens sales de xat, que no són els WhatsApp, ni els line, ni totes aquestes coses que, que tenim sobre mòbils, ni els twitters, com ara estàs manipulant. Ja, <ríe> home, de comentar sí, les sí. coses que explica la gent, no? I, i bueno, no, és el salt tecnològic ha sigut molt espectacular jo crec que la evolució de la tecnologia i d'internet i dels, de les tecnologies online han anat molt ràpid i per mm. mi dintre de les revolucions industrials i tot el que hem pogut viure els nostres abans passats perquè jo tampoc no no, no, no les he viscut internet ha sigut la que ha sigut més espectacular ens ha canviat més la vida mm -hmm. i ens canviarà més la vida, accelerarà molt M és un canvi comparable de la televisió per sí. entendre'ns. Més. Més, fins i tot. Més, perquè ara ens arribarà el que és l'internet inter... dels objectes. És a dir, fins ara tot el contingut el proveïm persones i, i d'aquí a poc el, el, el proviran objectes i seran els, els objectes que dialogaran amb ells. I, i l'altra cosa que s'està acabant de canvi, que és molt important, és que, eh, tal com s'ha canviat amb l'indústria de la música, del vídeo, del llibre, de l'edició... Ara crec que vindrà la revolució industrial real perquè les impressores aquestes 3D mm. et permetran de crear-te el teu, el teu el propi objecte. objecte personal mm -hmm. i de produir-lo en un moment a casa teva sense tindre que passar per una planta de producció i una indústria que, que te'l creï. No? Mm -hmm. I això pues, alliberarà moltes coses. Ens diuen, jo fa 20 anys feia servir l'NCCA, Mosaic, per navegar per la xarxa. Traducció. Um, no el conec, jo feia servir era, un Netscape. Bueno, L'NCCA era primer, un dels primers navegadors que hi havien que estaven a dins dels entorns universitaris i que els hi permetia pues, comunicar i compartir informacions. Aleshores, us en recordeu, quan als PCs hi havia dos navegadors, podies triar entre l'Explorer i el Netscape, pot que fos? Netscape. Sí, però el Netscape el van deixar de fabricar, uh -huh. sí. i, i ara no triem entre dos, sinó que en triem entre quatre, cinc o sis, no? Mm -hmm. Sí, hi alguns que ja no es fan servir tant com l'Òpera, però que abans també tenien el seu... Bueno, l'Òpera no es fa servir tant, però l'Òpera sí. també és bastant sí, recent. Sí. Sí, sí. No, bueno, no, tans, no tant, té eh? uns anys ja, eh? Sí hi havia per aquí una infografia que voltava per la xarxa que amb l'edat de cada de cada cosa. de, cada, de cada, sí de cada navegador no? d'alguns que, que estan i que, que porten molts anys i altres que han desaparegut. de totes maneres el tema de la xarxa és curiós perquè eh, hem anat de, de vulgar-nos donar a conèixer sobretot últimament amb twitter, Facebook i tal, i d'unaar conèixer tottes els punts de vista de, de la nostra manera de ser, de costums i tal. I, curiosament, estan esdevenint xarxes socials que el que busquen és tot el contrari, no? Que l'anonimat, que la gent passa desapercebuda. Ah, l'anonimat la, o la privacitat? No, jo diria totes és... dues coses, eh? Home, és Home, és una norma de doble tall. La privacitat està molt bé. L'anonimat, doncs, segons com. No? Si està ben utilitzat. Clar, no. això no, dic segons com. Aquí, aquí entra que, que, que la xarxa social en si sí tingui certa moderació, una moderació per part d'algú, automoderació per part dels usuaris o moderació per part de, de la pròpia xarxa social, que cap la possibilitat que es esborri missatges que no considerin adequats, no? Yeah. no ah, bueno, si, bueno, és com tot, tu signes l'agriment, o sigui, els terminis d'utilització al principi. Perquè no ens els prou, eh? Ja, però, però, però clar, n'hi d'altres que potser també acceptes que cap la possibilitat que algun missatge teu sigui esborrat si no, no entra dins de les normes, per què no? Mm. Igual que Twitter pot tancar una, un compte de correu, sí, perdonar un compte de Twitter, si en un moment donat no també ja utilitza certs tipus de missatge o comportament que, que no quadre, no? I que hi ha moltes queixes també eh, tanquen comptes de correu. Bueno, és la, la oh, de correu, de Twitter, És la perdó. llibertat de, de la xarxa o no hi és. és? És que tenim un control, o és un espai de llibertat. I, i, és difícil, és molt difícil sí. i molt complicat i trobar just, eh, la, la justa moderació, mm. l'espai mitjà, és molt difícil. Sí, sí, sí. Hi ha d'aquests xarxes socials que en parlàvem abans, n'hi ha unes quantes que, curiosament, hi ha una que es diu, un nom molt estrany d'aquests que, que ens agrada tant, es, es prafe una cosa per l'estil, no ens recorda alguna... Amb, una pasta alemanya, algú és Amb sí. poma i canella. És es que, es que tenim gana. Ens trobem a faltar la Carina aquí. Que ens expliqui coses de menjar. I el seu pastís. Bueno, m'ha dit que ens escoltaves, sí. ja ho saps, Carina, ens pots portar... Alguna cosa amb poma, amb poma i canya per anar conjunt amb l'espràfel aquest que ens comenta la pila peta. Bueno, aquesta és una aplicació, és una aplicació eh, que, que, bueno, que és, pressuposa que és una xarxa social que, que, que dóna aquesta possibilitat de, de privacitat. El que passa és que, com diu l'Alfons, bueno, tot, tot és relatiu, perquè realment aquest, tu veus els missatges a un mapa geolocalitzats, o sigui en un moment donat és anònim en certa mesura, perquè et poden localitzar per on vius. O sigui, eh, llavors... No sé qui eres però sóc on vius. Exacte, i han sortit alguna, alguna xarxa social més molt, molt semblant, Eh, que, que, la, que també està basada en geolocalització. Llavors, clar, fins a quin punt realment... És anònim. És anònim o no. Perquè si està geolocalitzat està donant dades del teu mòbil on està, les antenes... Eh, no sé si ha algun detall més, perquè jo no sóc tècnica en aquest sentit, però, vaja, que estàs donant dades teves. Mm. Home, jo diria més enllà. És, jo crec que la geolocalització avui dels mòbils i dels que ens hi poden instal·lar dins o portar autoinstal·lats ja, posen problemes de privacitat és a dir, per molt que només ho facin servir, quan es tingui que fer servir eh, vol dir que tenen totes les teves dades de costums eh, i escoltava que amb la teva targeta, avui en dia amb una targeta de crèdit i seu, les despeses que es facen amb la targeta de crèdit, però poden preveure un any i mig a l'avança si et divorciaràs o si et separaràs Cullerà que dius? Sí, com? Oh, en funció de del que gastis o el que consumeixis diu que és una cosa que és totalment factible, oh. és a dir arribem a un punt que jo crec que el... ja no sé, ja no, no és parlar de, de l'anonimat, de la privacitat és parlar d'un fet de que sobretot des del setembre del 2001 mm -hmm. eh, estem sota un control que, ni, que, ni els estats més dictatorials ho havien mai somiat i, i aquí tenim la dificultat, no? Uh -huh. estem més controlats del que pensem vols dir o sigui, ens movem som carn d'estadística però que és molt fàcil no només a través de la xarxa no cal anar tan lluny Totes dades, si hi hagués més coordinació <fixi> ja, afortunadament no hi és entre els diferents estaments no, afortunadament per no, la nostra privacitat no saps, potser sí no, aquí no realment sí més no, no. entre els diferents estaments públics la banca i la cas. És que no, tindria, no, hi, no tindríem secrets? La majoria, alguns sí, eh? I tu penses que Google no saps quina, quan vas al metge i no sap quina malaltia t'han diagnosticat? Ui tant, perquè tu l'has fet abans de recerca per internet. Clar, oh, però pues ja està. No, sí, no cal anar sí. tan lluny, eh? Google, <laughs> ho sap tot de tu. Sí. Ho sap tot. Ho no, ho no, però és que a més a més, clar, l'extracte bancari veu totes les teves sortides amb l'avisa, sap? Estem acostumadíssims a pagar amb, amb targeta. Tens qualsevol gestió a fer l'administració pública, la cas del que et passa, el que et deixa de passar el que compres, el que no compres, com ho compres és, Clar, és... si surts i si no surts. Ja. quin problema hi ha? L'àqui la, és l'altra. Eh, és un problema de privacitat mm. i, i i de confidencialitat de les dades, és a dir mm. per molt que la, la màquina que escolta els missatges o el que sigui no no els dongui a l'administració o no els dongui a a la justícia o no els doni a la policia de moment t'escolten i et graven I, i això és una potser aquí estan violant el principi de confidencialitat de les comunicacions potser no asseguris ah. però passant eh, el que dèiem abans, no, no ens la lletra petita dels contractes de, de, bueno, de, del contracte que, que sí. si anem a, a donar-nos d'alta Bueno, hi ha, hi ha bloggers a, arreu del món estimant que hi ha 200 bloggers que estan a la presó per uh, donar opinions en països, és a dir, que algú pues, els ha els han enganxat i, i, i per donar opinions o per fer manifestacions online uh -huh. que, que, bueno, que haurien de ser normals en països democràtics i estan tancats a la presó. És a dir, internet, per mi, porta uns altres problemes de, de, de concepció o de o de privacitat, no més que d'anonimat, és de privacitat. L'anonimat és el que ens volen fer creure, jo crec, de que s'està lluitant. lluitant, però de l'altre costat ens a la... cada vegada estem més controlats. Precisament per això em fa molta gràcia aquest tipus de xarxes socials. Jo ho veig que, que és una... Eh, eh, és, és, és una paradoja, no? Perquè perquè clar, eh, estàs, eh, hi ha molts usuaris que ara mateix se senten intimidats per, per donar-se a conèixer, que no, no se senten lliures per, per dir el que pensen de manera eh, bueno, oberta, potser perquè no, no s'atreveixen, perquè tenen vergonya, pel motiu que sigui. I, I estan buscant aquesta mena de xarxes socials que estan sortint que en què no, no has de donar la, la cara, per dir manera, però per una altra banda estan localitzant, estan localitzant perquè l'aplicació està instal·lada al teu mòbil Mm. Eh, ja de fet ja has fet una una compra d'aquesta aplicació a a apple o a o a Google a l'aplicació de google o on sigui o t'has donat'al a a un usuari tot i que no sigui un nom real o el que sigui a més a més pots estar geolocalitzat a més a més el tipus de missatges que o sigui del tipus de dades que estàs qui ennt cap a cap a bueno cap a la xarxa o si sigui, al cap de la fi estàs localitzat d'alguna manera mm. No, és un miratge, vaja, que és un miratge. és un miratge. I controlar. és un miratge. I que quan, a més a més, et dones d'alta, moltes vegades aquest servei t'envia un correu electrònic a on? A Gmail. I Gmail qui ho porta? A Google. Doncs un altre cop a una abans, no? O sigui que realment... Bueno. Però està bé que, que sí, que, que dius el que penses i ja està, però que és un miratge. Mm. En fi, que encara hi ha molt mi per recórrer en aquest sentit per tal de trobar el punt aquest d'equilibri entre el dret a la privacitat, però al mateix temps el respecte que requereix la xarxa també, no?, que és el que jo potser trobo més a faltar, també. I el que més es critica, després ens esqueixem d'aquestes mesures que coarten i que restringeixen la privacitat, però és que, és esclar, també és normal a vegades. Sí. Bueno, potser... No, a la diu que no, eh? No sé, no, no, és un debat que, que s'ha de portar, no? És llarg, eh, és un debat llarg. Eh però però sí però el, el que té la qüestió és que clar aquí és una qüestió d'educació de com comportar-se com a tot arreu hi ha gent que te'n vas a una plaça i et pots estar a seure i veure, i veure el paisatge i gent que destrossarà el que trobi per allà per on passa clar, a internet passa el mateix hi ha gent que sap comportar-se i hi ha gent que ho fa servir com a sortida, sortida o via d'escape no? mm. a l'hora de menys així bé bueno, perquè avui hi ha la sensació que de darrere de la pantalla no et veuen i però la pantalla t'amaga la cara no, no t'amaga la cara a més a més que moltes vegades per la manera d'escriure se't pot reconèixer també eh? i tant. Ui, tant, hi ha molta gent que se la reconeix diu Ui ah, aquest... sí. hi ha gent que se la reconeix per les faltes d'ortografia ah, exacte el que anava a dir i aquest, aquest em sona <ríe> aquesta manera d'escriure em sona Déu-n'hi-do, Déu en fi Ai, senyor. que hi ha molta feina per fer. Com celebrareu el, el Dia Mundial d'Internet? Uh, Connectant-me, si puc, deixar temps. <ríe> És una bona cosa. Sí. <ríe> bueno, hi ha unes, alguns esdeveniments online i n'hi ha conferències aquest dia. Um, de fet, uh, estava mirant que n'hi ha una molt interessant que es farà com Nou a Madrid, amb la participació d'alguns sponsors de, de Rancia Bolengo, com pot ser... Google Telefónica, PayPal, eBay eh, i algun més, eh, HP, per exemple. Uh -huh. O sigui que hi ha, doncs això, ja veureu tota Twitter segurament inundat amb missatges amb el hashtag d'aquest esdeveniment i suposo que a França també n'hi haurà alguns endevens seguríssims, seguríssim, perquè és mundial. Sí, sí, sí. Potser podríem organitzar algo cosa aquí a Indor. Sí. Vols dir que ens donarà temps en dos dies? Una trobada de tuitaires. Una trobada de tuitaires. Va, una trobada de tuitaires? Va, des d'aquí s'anima ja. algú, una trobada de tuitaires? Estaria molt bé. Estaria bé. Per ah, verenar. De, de tuitaires que no s'hi suspenguin el compte perquè l'altre dia ni havia un d'aquí i li van suspendre el conte. Ah, sí? Ah, és que, és que en suspès hi ha hagut un... Desfam. De... Per desfam, sí? Sí. sí. No sé. És que Twitter ha suspès, mh, se suposa que per error bastants comptes de Twitter. En fi, doncs va, que si us animeu farem un bereneret en el Planet Cari, anirem a fer una visita a un Planet Cari, que també s'ha de buscar llocs tuitaires, també, no? I dolços. I dolços, que bona falta ens fa una miqueta de dolç en aquesta vida plena de pluja que ens envolta. És que no us feu la idea com estava el pastís la setmana passada. Espectacular. En fi, si us animeu farem un hashtag, que es dirà, com es dirà el hashtag? No sé, podem posar un Internet 17, 27, 17. No sé Pira, busca, una, una, una, costa, una cosa sí. més animades, no? sí, Una sí. cosa més sim. Sí. Um. és molt bo per buscar noms. No, Andorra Dolça. Andorra Dolça. No és no, dis. No, no. Planet Cali. Planet Cali. Bueno, ya ja, ya ja mirarem, a algun, alguna, vegada, si alguna cosa de aquí a divendres i quedem per brenar. Sí, la feta. Jo, jo publicarà la, la noia en el seu tuit. Jo, o sinó en el Facebook del Tocomás de Web. Farem retuits. Farem sí, i tamé, retuit. tamé, tamé. Alfons Miralles, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Zeta, fins la setmana vinent. Adéu, adéu. I nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà per parlar d'altres i qüestions doncs, vinculades amb l'actualitat, com és habitual en el Ningú. És perfecte. Fins a les hores us emplacem. Que passeu molt bona tarda encara que tingui pluja. Fins demà. you crystal queen